Hej och välkommen till Arjatanten och systrarna Strul, Fie podd. Idag sitter vi på ett fik i i Östersund och har en fika med Fie Jämtland. Sådana har vi lite nästa ja, en gång per månad så att man kan komma och hänga med oss och prata feminism om man vill. Idag så är det jag, Ingrid, som är här och så har vi Lynn och vi har Marie. Och vi tänkte prata om turnén som Gudrun Schyman hade i länet den 15 juni. Så vad har ni för minnen? Vad tänkte ni på? Vad reagerade ni mest på när Gudrun var här? Um, först så var vi ju i Strömsund och sen var vi i Kråkom. Och det som, var, det som jag har varit lite förvånad över var att det inte kom mer folk <laughs> än så. Men det kan ju bero på att de kanske jobbade under den tiden för att det var på förmiddagen eller så. så det var ganska lite respons liksom. Inte så många som ställde frågor. Och... Men men det, ja, det kändes bra ändå. Lite diskussion var det. Mm. Det var någon som uttryckte som att... Ja, att... Invandring förde med sig en massa problem, som till exempel hederskultur och sånt där. Frat, tyckte den personen. Mm. Um, men annars så tyckte jag att det flöt på ganska bra. Hur bemötte Gudrun det då? Kunde hon svara, eller gick hon i. Gudrun kunde ju svara med fakta. Ja. Och sen var det ju eh, Sofie också från FI, egentligen, mm. som kunde ta den diskussionen med men hon ja det var nästan som om att Sofie fick prata för döva öron nu pratar jag om Sofie som att för att hon inte är här ehm, det kanske inte var så schysst men, men, äh, men det var en tröstlös var, diskussion ja men lite så för den där personen var ju väldigt inkörd på det här och hade läst en massa om det påstod den personen då ehm, men så är ju inte fallet utan det var ju antingen en vinklad artikel som den personen hade läst eller ja, eller så hade den missförstått det hela bara. Mm. Och det kom vi fram till. Ja. Det var ju det var mm. inte så det var. Nej, nej men precis. Eh, och det, det finns ju faktaresistenta personer här och var i mm, världen precis. så att eh, ibland är det bara att lägga ner att försöka överklara ja, eller precis. förklara eller förtydliga. Eh, men övriga som var med på diskussionen de tog åt sig och kunde förstå mm, Absolut, jag tyckte att det var, det var bra respons där i hela hela lokalen där i Strömsund mm. alla, alla försökte svara med fakta även om just den personen inte var så mottaglig för Nej. det Helt enkelt mm. Marie, du var här i Östersund mm. när hon kom hit, hur mm. var din känsla för här i Östersund var det lite annat uppslutning än det var i Strömsund och Krokom. Mm. Ja, här var det ju riktigt mycket folk. Mm. Det var jättehäftigt att stå här. För vi var, var ju här lite innan och radade i ordning och så. Och det var ju verkligen häftigt att se när folk började komma. Och också att det var så här bubbligt i lokalen. Mm. Att folk var förväntansfulla och så. Mm. Och sen väldigt mäktigt när ni kom. Liksom, mm. Hela... Vi, eller det om, mm. ni som följde med Och <laughs> mm. med Gudrun och med alla prylar Och sådär mm. ja, Det var jättehäftigt mm. Mm. Det kändes också väldigt så Åh oh, många det är mm. Och hoppas att det är fler som Kommer, kommer till oss Eller mm. kommer på våra mm. möten framöver liksom, mm. Att det finns liksom, en, mm. Finns fler precis, mm. Vilket kändes jättehärligt mm. Att ha så många feminister under ett tag mm. Eller Möjligtvis eller kanske blivande feminister. eller <laughs> vet man ju inte. Nej. Men det är inte så ofta det händer. Nej, det var precis. en häftig känsla. Mm. Jag tror det var 250 personer här, ungefär. Mm. Mm, det är helt otroligt. Ja. Och ändå bara sju nya medlemmar under hela. Tiden. Äh, ja, det kommer några till okay. efter det. Så att vi är 10 nya medlemmar mm. just nu. Men det är ju ideella krafter som matar in dem och eftersom hon var på turné i flera län samtidigt- så kan de ju ha ett antal att beta sig igenom. Mm. Och det är handpåläggning på var och en. Mm. Så att det beror ju lite på hur mycket tid de har. Så att, nu senast hade vi ökat med tio medlemmar. Mm. Det är bra det. Mm. Ja, ja absolut. det är jättebra. Det är faktiskt 20 procent. Mm. <laughs> <laughs> eh, jag var ju med hela vägen. Eh, Strömsund, Krokom, Östersund. Och det, det var ju verkligen som i Strömsund samarbetade vi med Strömsund mot rasism så där bjöds det på fika och det var fina lokaler, att vi fick ändå ett väldigt bra bemötande mm. överallt eh, vi i Krokom kom det ju många fler än som hade anmält sig och där var vi ju en, en ombyggd konsumbutik som hette Magneten som jag tror var ganska nyombyggd som låg väg i väg med biblioteket jättefin lokal mm. Mm. och som sagt mer folk än vad vi hade förväntat oss i Strömsund var det lite mindre än vad som hade anmält mm. sig eh, på vägen däremellan så landade vi i Hammerdal och eh, åt lunch. Och eh, när vi kom ut ur bilen så satte en post -lapp på gudens bil där det stod Feminister är skit. Eh, en liten gullig variant av <laughs> <laughs> smutskastning. Att man tar sig tid och hämtar en post -lapp och mm. skriver den och fäster den på bilen. Eh, och eftersom vi har kärleken som drivkraft så ändrade vi den där lappen till Feminister är skit bra. <laughs> så det blev en positiv ändå av den lappen mm. men, men det var ju liksom en, en en våg av förhöjd feststämning precis som Marie säger för att när vi då sen kommer hit och man verkligen inser hur mycket folk det är i Östersund och den här mm. lokalen som är, som är ju en, en gammal biograf och sen har den varit nattklubb och den har ju en viss feststämning mm. i sig mm. Och att inse att folk satt, golvet var fyllt, det satt folk på balkongerna, alla liksom bubblade precis som du säger och väntade. Och här i, på alla tre orterna samarbetar vi med ABF så att vi fick hjälp med vissa saker. ABF ordnade lokalen i, i Krokom till exempel. Eh, här samarbetar vi ju då både med restaurang Jämtfald och med Ingen Människa Illegal. Och som jag förstod hade det varit väldigt bra kväll för dem också. Mm. Så kvällen inleddes med att Jämtfall berättade om sin verksamhet eh, Ingen människa är illegal berättade om sin verksamhet Unga feminister i Östersund mm. som är på väg att starta upp fick prata lite grann om sin, att de är på gång och att de vill starta upp unga feminister och så att det, var, det byggdes ju också upp mm. inför Gudrun mm. på ett bra sätt Själva det Gudrun sa då Var det något speciellt som fastnås dig där Lin? Mm jag tyckte hon förklarade alltihop på ett väldigt bra och lättbegripligt sätt mm. även de som kanske inte ens är intresserade av politik överhuvudtaget kunde ändå ta till sig det tyckte jag att det kändes som och hon det var väldigt ja, men, väl vald utplockad fakta liksom, som hon kom med mm. som fick hon nog inse att okay, det här är liksom det politiska systemet som vi har i Sverige är väldigt eh, vad ska man säga ojämlikt liksom mm. och att det är dags att förändra det och det tror jag nästan att de flesta kände också att okej okay, så här kan man inte ha det längre mm. det är dags att förnya egentligen och just att hon avslutar med det här eh, fina <laughs> att vi har kärlek som drivkraft och eh, att, det är, att det är så som hela världen borde funka mm. eh, tyckte jag också var väldigt bra sätt att avsluta det på. Mm. Och det, har jag, det har folk kommit till mig efteråt och sagt också. De tyckte att det var så bra att de avslutade med det. Som inte är så vanligt politik snack Nej. heller. Det var också någonting som alla kunde ta till sig. Mm. Att alla ville ha en mm. värld av fred och kärlek. Liksom. Mm. Mm. Mm. Marie? Ja, men jag håller med Linn just själva förklaringsmodellen, eller verktyget eller man ska säga, som är så himla tydligt och enkelt, just dels att liksom med den här ekonomisk makt och mm. ekonomiska förutsättningar och hur partierna liksom eh, de tidigare befintliga partierna liksom har olika eh, sociala grupper eller mm. ekonomiska grupper som de företräder mm. att det är först den och sen mm. så den mellan eh, majoritet och minoritet mm det förhållandet och sen då mellan män och kvinnor mm. och sen att då plötta in olika även politiska frågor eller, eller samhällsproblem eller mm. olika mm. sånt som man vill förändra mm. eller tingens tillstånd utifrån mm. den, det blir väldigt lätt att ta till sig och förstå, mm. hänga upp saker mm. på det är otroligt användbart liksom mm. och det är ju väldigt häftigt den, just den här när de pratar majoritet, minoritet och så sen så sätter hon ut olika och så sätter hon då kvinnor mm. som minoritet mm. och frågar vad är något fel på den här bilden mm. och att det verkligen tar ett tag innan, innan man reagerar. reagerar på det liksom det, är väldigt, det blir väldigt tydligt för det är ju väl, väldigt mycket vi satt och pratade innan om här, mångfaldsplaner och jämställdhetsplaner och sådana saker och att det utgår ifrån som om att det skulle vara en med minoritetsfrågan mm, någonstans mm, mm. precis som när hon tar upp att andra partier har kvinnofavdelningar ja, precis mm, fast en alltså. och det var väldigt intressant den mm. historiska beskrivningen också alltså med ja. Ja. kan inte du kommer du ihåg oh, nej det gör jag, inte. <laughs> jag måste fundera lite ja. man kommer ihåg att man tyckte det var bra, det var bra. men det, man har kanske inte klarar av att formulera det själv nej Ja, jag, jag tycker ju om hennes bilder alltså för jag är ju en sån som kramdar när jag lyssnar och när man går på Gudruns föreläsningar då startar inte hon om inte alla antecknar och hon säger till alla gång på gång ni, ni antecknar väl, ni antecknar väl och bilderna efteråt är ju fullständigt omöjliga att förstå men har man själv ritat den så sitter den ju på ett helt annat sätt. Så jag tycker ju det som, som pedagog så tycker jag det är ett bra pedagogiskt grepp mm. hon gör där. Hon gör tre bilder som ingen av dem om man bara ser bilden så förstår man ingenting. Och på någon står det nej. <laughs> men, men just det här att, att, att alla som satt här 250 personer sitter och antecknar och ritar och följer med i hennes beskrivning och får också med sig som hemuppgift att nu ska ni förklara det här för fem personer till. Det är den här trickle down på ett positivt sätt. Mm. Att, att det faktiskt sprids som vågor på, ringar på vattnet. Mm. Det tycker jag är ett bra grepp och, och ett, ett mm. intressant sätt att genomföra en faktiskt politisk föreläsning mm. på det, det är ju inte, det är inte partipolitik hon pratar på det här utan hon pratar ju jämställdhet ja, precis. Hon, hon pratar ju inte alls om fispolitik vid något tillfälle mm. tror jag Nej, det var att hon inte återkopplade direkt, liksom. någon gång mm. bara till fi. Ja, mm. Men inte så att hon säger att här vill vi driva de frågorna, här vill vi mm. driva dem. Utan hon bara förklarar så här ser det ut. Mm. Och sen får man själv liksom göra kopplingen att det här måste vi göra mm. någonting mm. åt. Mm. Och det är, jätte, det är också väldigt, vad ska man säga, det blir väldigt... Det är en väldigt bra grej, eller liksom, jag vet inte vad man ska säga. Just det här med de olika parti, berättelserna om de olika politiska partierna och när Miljöpartiet mm. kom in, mm. och hennes egen roll i det ja. och hur bara, de ser så konstiga ut och det där är ju ingen politi politisk fråga, om i den utsträckning det är en politisk fråga, då har vi redan i, det ja. i vår politik liksom, och att det är samma mekanismer nu ja. för feminismen och det blir också så himla, det är så himla det blir så schysst liksom att hon också då... Ja, men, och det var jag som ja, sa precis. det då. Kommer ni ihåg vem som var, ja, ord... <laughs> var partiledare i Vänsterpartiet ja. då? Ja. Och så sitter alla tyst och så säger hon Jo, det var jag. <laughs> <laughs> Nej, men det tyckte jag också om. Det, ja. är, väldigt, det är liksom... Befriande öppet ja, Att mm. inte försöka dölja liksom sina egna misstag Nej, och det ger ju liksom också utrymme För alla andra och att så här, mm. oh, Jag tyckte så förut, mm. men nu kan jag tycka någonting annat Det är samma liksom. sak att det är intressant I hennes bok så är det Carl Bildt Som har skrivit förordet mm. det, det, hon, hon, hon går hem I många läger På grund av sin alltså Hon är ju skicklig retoriker mm. Vilket gör att det är jätteroligt att lyssna på mm. henne mm, och en liksom en imponerande närvaro. Ja. Jag tänkte också, för hon hade haft två stycken mm. liksom, ja, inte helt lika, men i alla fall mm. nästan lika. Nästan identiskt mm. lika ja. skulle jag säga. Ja. Utan M manus. Ja, Och ändå liksom ha en sån mm. otrolig så här, närvaro. Mm. Kom, ja, man känner ju mm. hennes närvaro i rummet. Liksom. Ja, den energin. För att hon kom ju då till Strömsund då har hon ju åkt från Umeå på morgon mm. och kommer till Strömsund och går in och håller en föreläsning där i 90 minuter utan paus. Mm. Det är verkligen en och en halv timme som hon är själv på scenen och pratar hela tiden. Mm. Och så sen i Krokom exakt samma sak och sen här i Östersund exakt samma sak. Och sen åkte hon ju vidare till så jag dagen efter här nu Sand och sen upp till Umeå igen och mm. höll en till där mm. den, den fjärde dagen. Mm. Och så att fyra dagar har hon med tio föreläsningar på 90 minuter vardag. Mm. Det är ju en energi och ett driv som, som är helt fantastiskt. Mm. Och att precis som du sa, att ändå kunna ha den där närvaron, mm. Att verkligen, man känner hon är här och nu och hon talar till oss. Mm. Hon går inte upp och läser något manus utan till från hon har ju inget manus. Nej. Och sen just att det hon säger är... Det är så klockrent och fascinerande. Om man liksom... Mm. Ja, det här känner jag igen. Mm. Ja, det här har jag hört. Ja, det där har jag sett. Mm. Så det, det, det var ju en upplevelse på så sätt. Mm. Allt är så relevant och mm. inkluderande. Liksom. Mm. Det är ju kärnan i hela hennes prat. Mm. Så. Mm. så vi tyckte det där var en ganska lyckad dag. Mm. Faktiskt. Mm. Vi fick fler medlemmar. Mm. Vi sålde lite prylar. Men framförallt så var det ju jätteroligt. Mm. Några var här och fick se anståndning av folk här. Och mm. några av oss åkte runt och lekte kartläsare och säp och <laughs> <Ja>. <laughs> åkte kortet ja. genom Jämtland. Ja. Sen så var det roligt också för när jag stod här ute utanför. När det var några eftersläntrare eller ja, eftersom mm. man sålde ju böcker och sådär. Och mm. folk hängde kvar och ställde frågor och sånt. Mm. Så var det också folk som kom ut och sa, åh, åh vad bra och ja... Hur är det nu med finns det liksom att folk pratar? Finns det FI i jämtland? Och mm. Kan man rusta upp på dem här? Mm. Och, alltså att det var så här olika. Mm. Ja, vi får försöka, få, vi får mm. försöka ta ett till varv lagom till valet. Ja, men <laughs> hon, hon, kör ju, eh, hon körde ju valkampanj, sen körde hon ju eftervalsturné, mm. nu är hon ute på sin mellanvalsturné, sen ska hon ut på sin förvalsturné. <laughs> sen ska hon ut på valkampanjen igen. Så att vi får hoppas att vi får hit henne vid något av tillfällena igen. Precis. Ja, och nu får vi titta framåt istället. Eh, nu ska jag åka till Almedalen och vara där en vecka. Och bo i ett hus tillsammans med andra fior. Eh, och då tänkte jag försöka spela in små snuttar med olika talespersoner och andra som jobbar med fior inom olika områden så då undrar jag om ni har några frågor ni vill att jag ska ta med mig och ställa till dem så får jag se vilka jag hittar som kan svara på frågorna. Ja, jag har ju en fråga eh, apropå också utifrån vår egen vart vi befinner oss som en aktivistgrupp mm. mer kanske idag men som med ambition att formera oss och ta plats i kommunfullmäktige. Yeah. Och då är det en fråga om att hur, man, hur vi gör eller hur den kan göra för att gå från att vara aktivister till att göra inkluderande organisering. Det vill säga att vara från att vara aktivister till att vara aktivister och kommunpolitiker och ha en demokratisk organisering som klarar av att hålla ihop rörelsen mm. så att det inte blir för splittrat att man känner en inkludering och en mm. sammanhållning både bland de som vill vara aktivister och ha den typen av mm. liksom driva feminism på det viset mm. och det som blir kommunpolitiskt mm. mm. att det sitter ihop och att det inte blir för stor separation ja. mellan de mm. grupperna mm. för det tänker jag är superviktigt mm. Ja, jag kommer ju förhoppningsvis att träffa några av dem som har kommit in i kommuner. Mm. Så då kan jag ställa sådana frågor mm. till dem. Mm. Toppen. Lin? Mm. Ja, men jag är ju nyfiken på det här med medborgarlön. Ja. Om det skulle testas ifall vi kom in i riksdagen. Mm. Fast nu vet jag att de redan håller på att kolla på det. Mm, det är en utredning som pågår, den är inte klar än. Men en av de som håller i den kommer att bo i huset tillsammans med mig. Så jag hoppas jag hoppas ska kunna. Dels så är han ju med på olika seminarier där han ska prata medborgarlön. Bland annat så är det ett seminarium som inte Interfia anordnar. Där man pratar om det finska försöket med medborgarlön mm. som han ska vara med på. Så att han är ju påläst med och vet liksom vad, hur långt vi har nått i vår utredning. Mm. Så det kan jag nog försöka fråga om. Mm hoppas att han har tid någon kväll. Ja. Och sen är jag brydd också på om fast jag är ganska säker på svaret, ifall FI kommer trycka på hbtq-certifiering av kommuner. Eller om de har någon slags egen strategi liksom på det där. Mm. Någon utbildning som kanske är ännu mer inkluderande. Mm. Jag får kolla. Jag hoppas att den sexualpolitiska talespersonen tror jag är på plats nu vet inte jag om hon är så insatt i just hbtq-certifiering men jag kan ställa frågan ehm, vi har i dagsläget av en vakans på hbtq-talesperson ehm, så att det finns ingen som har det ansvaret Nej. att liksom ha, uttrycka sig om det ehm, men det är jag, frågan kan man ju alltid ställa något mer som ni känner att vi ska fråga om jag tänkte jag skulle fråga, vi hade ju frågor eh, till Gudrun som vi inte hann ställa för att eh, vi skulle ju ha spelat in en podd med henne. Men som sagt, tempot var enormt. Mm. <laughs> eh, så de frågorna tänkte jag också ta med mig och så får vi se. Så får det bli lite olika poddar framöver. Eh, hösten här med de svar vi får och vad, de, vad vi tycker om dem. Mm. Så jag hoppas till exempel få tag i någon person. Mm. och se liksom vad de har på gång och hur de ser på Norrland gentemot lästen mm. av landet. Mm. För ja. där är ju det är, det är som inte samma lösningar som funkar över hela landet. För mm. att det glesbygd, landsbygd ser väldigt olika ut mm. beroende på om du är i inne i Österlen. Mm. Så ja, att det bra. tänkte jag att vi kanske kunde ha en diskussion om. Mm. Ja men vad bra! Mm. Då så tackar vi för oss för den här ja, gången. Ja. Sommarpodd. Mm. <skratt> <skratt> <skratt> så har vi sen jag var i Almedalen. Ja. Hej då!